Midas erregea urdai azpiko arazoak izaten ari zen juan txorenean. Bata horatu nahi zuen bakoitzean urra bihurtzen zitzaionez, hortzetan min jartzen zuen eta gosez geratzen zen. Jendean haiko aspertua zegoen berarekin, batez ere noizbait bere lagun izandakoak, gutxi geratzen zitzaizkion inguruen. Elkarte gastronomikoko adiskideen emazteek berriz ezagurtzearen kalea gurutzatzen zuten ikusten zuten bakoitzean. Gizan ere midasen bostekoak urrezko estatua bihurtu zituen haitako askoren senarrak eta ondoren hiriko plazak dekoratzeko erabili zituzten, erabileraren bat emate Atendatuarena egia esan gauza jakina zen, gertatu beharrekoa. Bixigileen gremioa arduratuta zebileen azkenaldian merkatuan hainbeste urre berri sartuta euren salgaiaren prezioa beraz joalako. Alkimistek iruzur zuten miliak aurtetako teknikak baztertu ostean, benetako urrea egiten asizelako, euren ofizioa prestigio gabetuz. Etxai gehi eta indartsuegiak errege bakarrarentzat. rentzat. Mai alenek zuen midaz gizajoa, behar bada, eta behar bada bakarri diot, eraikuntza enpresa batean lan egiten zuelako. Bazekien nola sentitzen zen erregea, bazekien eskasaden ondasun bat alferralperrik ugaritzeak jendartean sortzen zituen ezin ikusiak. Egia san bikote polita osatzen zuten, kanpotik begiratzen zuenarentzat ohiko harreman heteroseksual estandarra etxeko ateetatik barrura jarrera ez hain politikoki zuzenak ere bazitutzen arren. Bai, asmatu duzu e, urreza parra da bikotearen hoeko ohituren artean zegoen. Gerora jakinda hori, erregearen biografia ez ofizialak argitaratu direnean. Dena bukatu zengoizean, etxetik lasa irten zen Midas eta bere BMW urrekolorea pisteko giltza sartu zuenean, ez zuen asmatzerik izan keinu horixe bera izango zela bere bizitzako azkena. Lehergailuak ke handi utzi zuen eta urrezko hodei handi bihurtu zen, errege puskak jokitu zituenean. Rostropovichek j bajen minuet bat behar zuen esenak dramaren epikotasun perfektua edukitzeko. Maialen etxeko ataritik oihuka irteten, ez da bere ahotsa entzuten, txeloa bakarrik, Midasen gorpu zatikatu errea ikusten uzten ez duen urrezko hodeiak kamera inguruko zuaitzen adarren gainetik egan egiten duen bitartean. Naiz eta urteetan gourteetan, igiezinen negozioak ondoa jozuelako, maialen midas erregearekin izan zuen bizimodua telebistako programetan kontatzetik bizi izan den, bomba asko eragin eragintziuela esan dezakegu. ere maitatu zuela pentsatzeko arrazoiak daude, inoizukitu etzuen arren. Ezta beste inoren eskutik helduta azaldu jende aurrera eta gaur atentatuaren zortzigarren urteurrenean bere etxeko sofan pilulaga indosi batez, Orpegi zurrbila, ahoz balik, hilda aurkitu dutenean, asko kooitu duten olako irribarrea izaten zuen alfombra gorria bere senarraren alboan guruzatzean. Maialenen bizitzari buruzko xehetasun gehiago eman ditu albistegiko aurkezleak, Artxiboko irudi batzuekin batera. Gero, Juan Txok katez aldatu du futbol partidua astera doalako. Zabernan daudenek urdai azpiko gokada iloi aginka egin diete.